Noi, vivò! Oh. Ah. Ah. En aquesta capsa hi havia la ració de reserva de la nau. La guardàvem com una relíquia per casos d'emergència declarada, i ara ha desaparegut. Vull saber quin membre de la tripulació se l'ha menjat. No hi ha res pitjor que l'òdica provoca la gana. Spike, no pot ser. No em diguis que ha sigut tu. Si hagués sigut jo, no hauria deixat la capsa buida de mostra. Tinc molta gana! Potser és que te l'has menjat tu i has deixat la capsa buida per poder fer veure que estàs emprenyat. Què dius? Fa més de dos dies que no mengem res. No et sembla una situació prou d'emergència? Vull un bistec de vedella a la planxa. Ja sabeu que ens hem quedat sense carburants. Ho hem de prendre amb paciència. La inèrcia que portem ens farà arribar a Europa. Tinc una gana. Tant de bo l'esperança serveix de combustible. Si continues dient bestieses, al final et ficaré al congelador. Filet de fetge, espaguetis... No és mala idea. Millor que quedar-me aquí i morir-me de gana. Quina topada! Escolteu, em sentiu? Contesteu! Escolteu! Què? Eh? Oh. Que bèstia! Ens clava la gran pinya i ara fots! Covert! Cago'n, dèna! Hem sortit de l'àrbitre! Per què? Què ha passat? I ara què passa? Urbanització Monoxidental, parcel·la 8271. La samba dels bolets. El desert? El problema no és aquest. Primer hem de comprovar l'estat del buc de la nau. Tu ho feia i de l'avituallament. <síntic> què tens? De sobte em fa mal tot. I ara què t'agafa? <síntic> la data de caducitat és de fa més d'un any. Sor que no m'ho he menjat. <síntic> Li està bé. És un càstig diví. <laughs> oh. Oh. A treballar. Oh. Oh. Oh. Oh. I ara què fem? Mm? Ah. Deixeu-me fer a mi! Què? Oh. Oh. Què? -qu -qu -qu Deixem-ho estar. I anem a buscar alguna cosa per omplir la panxa. Súper! Mitjons mm. mm. nets i al carrer. Al carrer! Ha, ha, ha. Oh, oh, oh, oh, oh! Ai! Valen mil orons cadascun. Només en diners efectiu. No accepto ni targeta diners, ni targeta efectiu. No tinc diners. Tans doncs aleshores surt del duu davant. Posi-'me en una. Mil orons cadascuna, només diners en efectiu, no accepto ni s prou, prou de mirar. Si vols menjar Síndria, valdrà més que vagis a la ciutat. Què di el campi. Una altra cosa: Si veu aquest home avíssim, si us plau. Ha sigut un ple. podríem donar un cop d'ull al seu equipatge. Ha passat res? Pel que sembla, el nòmino Walker, el traficant de bolets il·legals, ha fugit i s'ha refugiat en aquesta ciutat. Quina casualitat. Jo també he vingut a enxampar-lo, aquest paio. Què? Tu? Donaré un cop d'ull al maleter. Endavant. Cap problema. Uh, uh, uh, què passa? Però... però... Uh, qui ets? Un moment. Au, un vinga, gira-t'hi, no. posa les mans a terra. Jo n'he fet res. Vinga, no de pressa. Però què fan? Això és una raó! Veig, veig, que veus una coseta? Per quina lletra comença? Comença per ser que és... Quina gana, eh? Eh? Una cosa per menjar, sisplau! Ei, treu les mans de eh? <laughs> ara no em diguis que no et recordes de mi, Domino! Qui ets? Vinga, fes memòria. Et vaig comprar bolets. Sóc el petit d'ol germà enxat. Uh, no me'n recordo pas. Hmm, a veure, vols saber per quin motiu vaig pel món arrossegant un taüt buit? <laughs> doncs t'ho diré, per ficar-t'hi a tu, un cop t'hagi passat... M'ha trencat en mil bocins. Per què? Què he fet jo? El meu germà gran es va menjar un dels teus bolets i es va acabar morint d'un cargolament de ventre! Doncs es devia morir content. <risos> Prou, silenci! Encara seria viu si no fos per tu! I ara només tens fam de venjança. Jo també tinc gana! Ah! Ah! Ja m'ha mort! No! Espera't, ah! m'altre! Ah! No, no t'encaparàs! Ah! Menjar? Eh, no tan de pressa, hein. Ens els repartirem. Eh? Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. icis mm -hmm. Com pot ser? Les coses no passen així, perquè aix sí. No, no pot ser. El menjar no cau del cel. El món és una autèntica meravella. <laughs> oh, però quines vejanades que dic. Eh, nano. Ja saps que les escales que puges porten al paradís? Quina granota més xerraira. Estàs a revisat? Ja rento les mans. m caram, caram ara sí que entenc el sentit de l'existència <laughs> per cert mm. quin carnm de tenir ja m'ho imaginava aquests bolets no són bons per menjar Hola, amic arribat l'hora del com cada setmana tenim recompenses noves. El menú d'avui l'encapçala... Aquest home, en Domino Walker, traficant de bolets al·lucinògens. Eh? Però si és l'home d'abans! Aquesta és la nostra ell. Guanyarem uns quants diners i comprarem menjar. Serem caçadors de recompenses. he! Preparats? Un, dos, tres, quatre... Som-hi, doncs! <tots> Ep, a mi no em donaràs gat per llebre. Ja li he dit que no els conec. Doncs qui feien un nen llongós que no coneixes el maleter del teu cotxe? Sí, digui. Sali, ets tu. No sé què en farem, de tu. T'he dit mil vegades que no em truquis a la feina. Oh! Oh! Sí, sí, i m'has trucat només per això? No, no volia dir això. No m'interpretis malament. Sí, sí, ja saps que t'estimo, Sally. Entesos, molt bé. Aquesta tarda a les 7. Fins després. Ah! Ei! Jove, per què fas cara de pomes agres? Que potser t'has deixat la xicota? Ves a. Sortir. No us fiqueu on no us demanen vells pollosos.?! Eh? Per què te les hem passat tot de cop? No deu saber que els sormeigs es miten a poca, poc a mm. poc. Es veu que no. Ja no hi és. Mm? Oh? Mm. Ah! La nau de la topada! <ríe> és increïble. No hauria dit mai que es poguessin cultivar aquí dins. Aquest és l'últim. Bé, vaja, no havia previst un aterratge forçós, però... Ah! T'he espantat? Sí? <ríe> es pot saber qui passa dins de la nau? Això us hauria de preguntar jo. Digueu-me, com m'heu entrat? La porta estava oberta. Què dius? Sabem que ets un fugitiu. No et moguis. No. Gasfètic. Vas voler fugir sense mi, oi que no? Espera't! Cada bolet d'aquests val 100.000 orons. Són teus si deixes fugir. Per què? Vinga, pensa que és el que et convé més. No sé. Però tu ets burro o què? <ríe> Emporta't els bolets! Bim! Nascú en val 100.000 orons? Mm -hmm. De debò? Mm -hmm. Tots sortirien per una bona picossada. Segur que són bons? Perdoni'm. Mm? Mm. Policia. Per casualitat, no deuen haver vist un tal dòmino venedor de bolets il·legals? Oh. Eh? Em sap greu, però no sé pas de quins ens parla. Llàstima que no el puguem ajudar. Jo conec aquest paio. Eh? No li faci cas. M'ha donat vorent canvi d'un fuc! Aquesta canalla. No té remei. Oh. Què? Ei, eh? oh. hey, vostè! Els Déu n'agrada molt els pinatells. Mm? Adeu i perdonin les molèsties. El dinar és a taula. Què hi ha? Pinatells saltats, sopa de pinatells, amanida de pinatells i pinatells gelats. Súper! Quants dies fa que mengem pinatells? No en puc menjar ni un bolet es de queixar-vos tant d'una horxa que tenim alguna cosa per menjar. Gràcies. La vida només és un somni. Eh, escite tato. La que cu. Mar i motoquiu a segui 違法部門に届けられた差し出しに不明のビデオテープ。それを見ようとした時に事態は意外な方向へと発展する。いや、正確には発展しない。この一見無意味なストーリーと一見スケールの小さいアクションと一見合韻な結末に君は何を感じるか次回スピーグライカチャイルド。一見面白いぞ。